A DALAI LÁMA KOLOSTOR UTAZÁSA Minden fiatal istenkirálynak nagykorúvá nyilvánítása előtt látogatást kell tennie a Drepungi és szerái Kolostorban, és ott egy vallási vita keretében le kell vizsgáznia. Az utazás előkészületei már hónapok óta izgalomban tartották a várost. A nemesség magától értetődően elkísérte az uralkodót, a drepungi szerzetesek pedig külön palotát építettek, hogy az Isten királyt és kíséretét méltóképpen fogadhassák. Az ünnepélyes menet hosszú sorokban haladt a nyolc kilométeres úton a Kolostorhoz. Legszebb ruháikban szolgák seregétől kísérve lovagoltak a nemesek pompás paripáékon, csak az uralkodót vitték sárga gyalog hintójában. Drepunk négy legmagasabb rangú apátja várta a fényes kísérettel a főkapunál az isteni látogatót, és elvezette a palotájába. Ez a látogatás a Kolostorváros szerzetesei számára életük legnagyobb élménye, mert a tízezer közül alig akad egy-egy, aki olyan szerencsés, hogy kétszer is átélheti ezt. Azon a napon én is Drepunkba lovagoltam, mert volt néhány barátom a szerzetesek között, akik az ünnepségek idejére meghívtak. Régóta vágytam már a kolostorvárosok valamelyikét közelebbről megismerni. Eddig, mint a többi zarándok, én is csak egy futópillantást vethettem a templomokra és a kertekre. Barátaim az egymáshoz tökéletesen hasonlító kőházak egyikéhez vezettek, és egy spártai szállást jelöltek ki számomra. Pema szerzetes, aki közvetlenül az vizgái előtt állt, és már tanítványai is voltak, Palaúzolt a szerzetes városban, és elmagyarázta annak beosztását és szervezését. Ez nem hasonlítható semmilyen általunk ismert intézményhez. E kolostor falak között megállt az idő ezeresztendővel ezelőtt. Semmi sem emlékeztet arra, hogy a XX. században élünk. A házak apró szobákból állnak, és a házakban 50-60 szerzetes lakik. Minden emeleten van egy konyha. A bőséges étkezés a szerzetesek egyetlen öröme, és csak a legintelligensebbeknek teszi elviselhetővé az életet a remény, hogy bozgó tanulmányaik révén magas állásba kerülhetnek majd. Egyébként spártai életet élnek. Magántulajdonuk nincs, legfeljebb egy vajmécses, egy vallásos tárgyú festmény vagy egy szekrényke. Egy egyszerű fekhely minden, ami a szerzetesnek a kényelemből kiár. A feltétlen engedelmesség előfeltétel. Már gyerekkorban elhozzák a szerzetes tanítványt a kolostorba, azonnal beültöztetik a vörös csuhába, amelyet egész életében visel. Az első években a legalacsonyabb rendű munkákat kell elvégeznie, és szolgálnia kell a tanítóját. Ha okos és élénkeszű, akkor olvasni és érni tanul. Elkezdődnek a tanulmányai és vizsgákat tehet. De csak keveseknek sikerül előre jutniuk, a többség egész életében szolgasorban marad. Kevesek azok a kiválasztottak, akik 30 vagy 40 év után annyira jártasak lesznek buthatonaiban, hogy záróvizsgát tehetnek. Nekik esélyük van arra, hogy az egyház legmagasabb hivatalaiba kerüljenek. A kolostorok egyben vallási főiskolák is, az egyházi intézmények művelődési helyei, még a közélet számára a potalában, a Cedrungok iskolájában képezik ki a szerzetes hivatalnokokat. Évente egyszer tartják meg a székes egyházban a kolostor tanítványok nyilvános záróvizsgáját. Egész ébetből összesen 22 huszonketten vizsgázhatnak. A dalai láma személyes tanítójának elnöklete alatt megtartott nehéz vita után az öt legjobbat a legmagasabb rangra emelik. A többiek tanítók és apátok lesznek kisebb kolostorokban aki a székes egyházban megtartott vizsgából első győztesként kerül ki, visszavonulhat remetének, vagy a közéleti pályának szentelheti magát, esetleg egészen a régenségig viheti. Szokatlan eset az ilyen, mert egyébként csak az inkarnációknak szabad ezt a magas hivatalt betölteniük. De mégis előfordul, hogy népi származású férfit, aki nem nemes, sem élő butha is ér ilyen megtiszteltetés. Ez utoljára akkor történt meg, amikor a 13. Dalai láma 1910-ben a kínaiak elől Indiába menekült, és helyettest kellett kinevezni. A Drepungi Kolostor tízezer szerzetese csoportokban él. Mindegyik csoportnak saját gyülekező temploma és kertje van. Ott töltik el a nap első óráit közös imáikkal, megkapják a teát és a levest, és csak délután térnek vissza a tulajdonképpeni oktatáshoz a házakba. Ennek ellenére elég szabad idejük marad a sétálásra, a társas játékokra, vagy arra, hogy pótlólag főzzenek maguknak. A szerzetesek élelmiszer csomagokat kapnak a szülőfalujukból, ezért igyekeznek a közösségeket régiók szerint összeállítani. Így vannak olyan házak, ahol csak mongolok vagy nepáliak élnek, vagy egy bizonyos városból, például Sigácéből származó szerzetes tanítványok. A kolostorvárosokon belül természetesen nem szabad semmiféle élőlényt megölni. De a hidegékhajlat miatt a húsfogyasztást engedélyezik, így a községek többnyire levegőn szállított jakhúst küldenek, és egy közeli faluban néha friss húst is lehet kapni. Az ingyenes ellátáson és szálláson kívül a szerzetesek a kormány ajándékaiból és a zarándokok adományaiból zseppénzt kapnak. Ha azonban egy szerzetes kitűnik a tehetségével, mindig talál mecénást a nemesek vagy a gazdag kereskedők között. Az egyház egyébként busás, anyagi javak fölött rendelkezik, mert a földbirtokok legnagyobb része egyházi tulajdon, és jövedelmük a kolostorokhoz folyik be. Minden kolostornak vannak saját kereskedői is, akik mindent beszereznek, amire szükség van. Nem is hinné az ember, milyen óriási összegeket emésztenek fel a kolostorok. Segítettem egyszer egy szerzetes hivatalnoknak az elszámolásnál új évhónapjáról, amelyet Lászában töltöttek el. Ez idő alatt 3000 kiló teát és ötvenezer kiló vajat kaptak a kormánytól, amihez hozzájött még a több mint fél millió márkának megfelelő összegű zseppénz az adományokból. A vörös csuhás szerzetesek nem mindig szelíd és tudós emberek. A legtöbbjük durva, érzéketlen fickó, akik számára a fegyelem sohasem elég szigorú A legrosszabbak közülük a dobdobok Akik a szerzetes katonák nem engedélyezett, de megtört szervezetében gyűlnek össze Vörös karszalagot viselnek csupasz karjukon És korommal feketítik be arcukat, hogy minél félelmetesebben nézzenek ki Egy óriási kulcsot hordanak az övükben Amit szükség esetén boxerként vagy hajító fegyverként használnak nem ritkán élet cipészkést is hordanak magukkal a zsebükben. Sokan közülük híres verekedők. Szentelen járású, kihívó, támadó kedvük közismert, és mindenki óvakodik attól, hogy felingerelje őket. Később a vörös kínaiak elleni harcban egy önkéntes zászlóaj alakult belőlük, amely híres volt bátorságáról. De békében is bőven van alkalmuk fölös erőiket levezetni, mert a nagy kolostorok dobdobjai között állandó a viszály. E vetélkedés ártatlan a formája a szerai és drepungi kolostorok csapatai közt lezajló könnyű atlétikai verseny. Ezt nagyon komolyan veszik, és sokat edzenek előtte. A verseny napján a két kolostor dobdobjai összegyűlnek a pályán, és hangosan biztatják válogatott csapatukat. A versenyzők ledobják csúhájukat, és csak egy csengetyükkel tele aggatott ágyék kötőt viselnek. Aztán elkezdődik a küzdelem amely versenyfutásból, kődobásból és mély ugrásból áll. Ez utóbbihoz egy óriási több méter mély gödrötásnak. Egy sáncszerű elugróról gyakran 15-20 méternyire lendítik magukat az ugrók, és a gödörben kötnek ki. Felváltva ugrik egyszer egy drepungi, egyszer egy szerai szerzetes, de csak az egyes ugrások közötti különbséget mérik. Többnyire a drepungi kolostor aratja le a győzelmet, mert a kormánytól több támogatást kap, és nagysága révén több lehetősége adódik a legjobbak kiválogatására. Mint egykori sportoktatót, engem is vonzott drepung, és ha szerzetesek is örültek, ha részt vettem az edzéseken. Egész Tibetben csak is itt láttam jól kidolgozott izmú atlétákat. Minden verseny nagy ünnepi lakomával végződik, és ritkán láttam ekkora mennyiségű húst fogyasztani, mint ilyen alkalmakkor. A Drepungi, a Szerai és a Gándeni nagykolostor, az állam három oszlopa, nagy szerepet játszik az ország politikai életében. Apátjaik alkotják a nyolc kormányhivatalnokkal együtt a nemzetgyűlés elnökségét. Nincs semmiféle döntése szerzetesek hozzájárulása nélkül, akik természetesen elsősorban a saját érdekeiket védik. Sok haladó eszmének okozta korai végét az ő vétójuk. Eleinte mi szágák voltunk a szemükben. Amikor azonban látták, hogy nincsenek politikai ambícióink, beilleszkedtünk az ország életébe és olyan munkát végeztünk, amelyek nekik is hasznot hoznak, feladták velünk szembeni ellenséges magatartásukat. A kolostorok, mint már mondtam, az egyház főiskolái. Ezért minden élő buthának, több mint ezer van belülük Tibetben, egy kolostorban kell a képzésen átesnie. Ezek az inkarnációk állandóan mozzák az arándokokat, akik ezrével tódulnak ide, hogy áldásokat kérjék. A dalai láma hétnapos drepungi látogatása alatt a szertartásokon a legelső sorban ültek az inkarnációk. Ez szinte az Istenek gyülekezetének tűnt. Az árnyas kolostor kertben naponta folytak a híres viták Tibet uralkodója és az illetékes apát között. Ez a lámaizmus vallásos életének egyik legintimebb része. Így gondolni sem mertem arra, hogy ezen én is részt vehetek. De amikor együtt reggeliztem lopszág számtennel, -San megkérdezte tőlem, nem akarnék -e vele tartani. Ennek a váratlan gesztusnak köszönhettem, hogy részt vehettem ezen a lenyűgöző eseményen. Amikor a belső kertbe léptünk, különös kép tárult elém. Egy fehér kavicsal leszor területen csak nem kétezer vörös csuhás szerzetes guggolt, és egy magasabb helyről a dalai láma tartott beszédet a szent könyvekből. Először hallottam fiúsan csengő hangját. Nyugodtan beszélt egy felnőtt biztonságával. Első nyilvános fellépése volt ez. Sok évet töltött el tanulmányaival ez a ma 14 éves fiú, és most kellett először bíráló hallgatóság előtt képességeiről tanúságot tennie. Sok függött ettől az első fellépéstől. A kudarc ugye nem változtatna előírt pályafutásán, de ekkor derült ki eszköze lesz -e vagy ura a szerzeteseknek. Nem minden elődje volt olyan okos, mint a nagy ötödik és a haladó szellemű tizenharmadik dalai láma. Sokan egész életükön át nevelőig bábjai maradtak, és a régens tartotta kezében az ország sorsát. Ennek a fiúnak az intelligenciájáról már most is csodákat meséltek. Az a ír járta, hogy csak egyszer kellett egy könyvet elolvasnia, és már kívülről tudja. Már korán érdeklődött az államügyek iránt és bírálta vagy dicsérte a nemzetgyűlés határozatait. Amikor a vitára került a sor, láttam, hogy nem túloztak. A szokásnak megfelelően a dalai láma szintén a kavicsra ült, hogy születésének fölőnyével ne híjjen vissza. Az apát, akinek a kolostor csoportjában folyt a mai vita, előtte állt, és az előírásos taglejtésekkel előadta a vitás kérdéseket. Talpra esett válaszok következtek, majd újabb fogaskérdések. De a dalai lámát nem lehetett a nyugalmában megrendíteni. Könnyedén válaszolt és magabiztos mosolyült fiatal arcán. Egy idő múlva felcserélődtek a szerepek, és most a dalai láma intézte kérdéseit a földön ülő apáthoz. Ekkor kiderült, hogy nem betanult jelenet ez az ifjú butha intelligenciájának bizonyítására, mert az apátot alaposan sarokba szorította, és nem kis fáradtságába került, hogy megőrizze tekintéjét kolostor tanítványai előtt. Amikor a vita véget ért, az ifjú istenkirály újra a trónszékére ült, és anyja, az egyetlen jelenlévő nő, arancsészében teát nyújtott neki. Lopva felém sandított, mintha az én helyeslésemről is meg akart volna győződni. Mély nyomást tett rám, amit láttam és hallottam és mindenek előtt az intelligenciáját csodáltam ennek az Isten fiúnak, aki egyszerű családból származott. Ilyenkor hajlamos az ember arra, hogy higgyen az újraszületésben. Később is volt még alkalmam tanulószerzetesek vitáinál jelen lenni, és akkor nem ment minden ilyen szelíden és pallérozottan. A nézők gyakran pártját fogták az egyik vagy a másik félnek, és a vita gyakran végződött verekedéssel. A vallási vitát hosszantartó közös ima fejezte be, aztán a dalai láma apátjai kíséretében visszatért a palotájába. Már rég feltűnt nekem a fiú aggastyán szerű járása. Most megtudtam, hogy ez is a szertartáshoz tartozik, és minden mozdulatot pontosan előírtak. A szentek járásának utánzása ez, de kifejezi a dalai láma magas méltóságát is. Nagyon szerettem volna néhány felvételt készíteni erről a rendkívüli élményről, de szerencsémre nem vittem fényképezőgépet. Másnap ugyanis nagy izgalom támadt, amikor Vangdül a barátom megpróbálta lefényképezni a dalai lámát sétája közben. Sikerült titokban csinálnia egy felvételt, de egy buzgó szerzetes feljelentette. Vandulát a régens titkára elé idézték, és szigorú kihallgatásnak vetették alá, Büntetésül lefokozták, és értésére adták, örülhet, hogy egyáltalán szerzetes maradhat. Fényképezőgépét elkobozták. Mindez annak ellenére történhetett meg vele, hogy ötödik rangfokozatú nemes volt, és a korábbi régens unoka öccse. Az eseményt hamarosan elfelejtették, és egy új szertartás vont magára minden figyelmet. Egy meghatározott áldozatot kellett a dalai lámának a drepungi kolostor mögött emelkedő, 5600 méter magas Gompe utce csúcsán bemutatnia. karaván kelt útra lóháton már korán reggel, csak nem ezer emberrel és több száz lóval. Az első cél egy remetelak volt, amely fél úton állt. A dalai láma lovát két istálló mester vezette. Útközben sok pihenőhelyet rendeztek be, és az ifjú uralkodó fel és leszállása minden alkalommal meghatározott szertartások szerint zajlott. Egy szőnyeggel borított trónszék várta minden állomáson. Este fele értek a remetelakhoz, a szerencsés megérkezés örömére tömjén áldozatot mutattak be, és imába merültek. Itt sátrak szükség szükségszállások várták őket, ezekben töltötték az éjszakát. Másnapra már előkészítették a jakokat, és a dalai láma kíséretével még napkelte előtt elindult jakháton a csúcsra. A kolostor szerzetesei előzőleg egy külön utat építettek a kivételes zarándokoknak. Fölérkezve ismét imákat mondtak, és áldozatot mutattak be az isteneknek. Odalent a völgyben az egész nép várta a pillanatot, amikor fölszáll a füst a csúcsról. Tudták, hogy uralkodójuk most alatvalói jólétért imádkozik. Jó magam, már előző nap felkapaszkodtam a csúcsra, és most diszkrét távolságból néztem a szertartást. Varjak és csókák köröztek rajokban a szent hely fölött, és várták a pillanatot, hogy rávethessék magukat az áldozati ételekre. A dalai láma legtöbb kísérője valószínűleg életében először állt csúcson. A fiatalabbak élvezték a túrát, és örömmel mutogatták egymásnak a szép hegyeket. Az idősebb szerzetesek és hivatalnokok, akik többnyire már potrohos urak voltak, nem nagyon gyönyörködtek a hegyekben, inkább kimerülten leültek, és engedték, hogy a szolgák felüdítsék őket. Még ugyanaznap visszalovagoltak a kolostorba, és néhány nap múlva a dalai láma útra kelt Szerába, ahol megismétlődött az egész szertartás a vitákkal együtt. A fiatalisten tanácsadói eleinte aggályoskodtak a látogatással kapcsolatban, hiszen alig néhány hónapja lázottak fel a szerajjak. De az ifjú uralkodó bebizonyította, hogy fölötte áll minden intrikának és klikrendszernek. A szerzetesek igyekeztek hűségükről bizonságot tenni, és lehetőleg felülmúlni drepungot a pompás fogadtatásban. Előszedték évszázados kincseiket, Pazarul feldészítették a templomokat, új imazászlók lenktek minden háztetőn, és az utcákat kínosan tisztára söpörték. Amikor az uralkodó a drepungi és a szerai látogatás után ismét visszatért a norbulinkába, örömtől meghatott tömegtolongott Lásza utcáin.